Karinti Frigyes Pékmester 32. -e vasárnap Miért vitték tulajdonképpen Tébojdába Fischer Zsigbon pékmestert? A riportanyagból, ami itt fekszik előttem, világosan össze lehet állítani az esetet. Nem kell semmit hozzátenni, és nem kell elvenni belőle semmit. De le kell írni, és meg kell írni, úgy, ahogy történt. Ezt, hogy meg kell írni, kénytelen az ember külön hangsúlyozni ezúttal. Kénytelen pedig azért, mert a fennálló, majd, hogy azt nem mondtam, törvényes orvos tudomány szerint, az eseten semmi különösebb megírni vagy kiemelni való nincsen. A fennálló, törvényes orvostudomány szerint Fischer zsigbondot azért vitték tébojdába, mert megőrült. Ez klinikai ügy. A stílus, ahogy foglalkozni kell vele, a klinikai kórképek szaknyelve úgynevezett anamnézis. Amikor tehát nem klinikai szaknyelven, hanem egyszerű emberi szaknyelven írom le az esetet, vagyis úgy, ahogy történt. Tisztában vagyok vele, hogy védséget, legalábbis kihágást követek el a fennálló törvényes orvostudomány ellen. A tudomány fennálló törvényeit jól tudja mindenki, aki ismer, lelkesen és hívő hittel tisztelem. Ha most mégis kivételt teszek, Teszem azért, mert éppen az elme szemben a tudománynak csak a rendelkezései és ítéletei világosak. Indoklásai nem egészen azok. Hogy valaki elmebeteg, a paralízist kivéve, az objektíve, az agyállomány és idegállomány elváltozásából ma még, ahogy mondani szokták, nem lehet megállapítani. Nem lehet, még utólag, korbonztakinak sem. A tudomány kénytelen megelégedni bizonyos cselekedetekkel, amik valóban rendellenesek. Ezekből diagnosztál. Vagyis tulajdonképpen a tudomány sem tesz egyebet, mint hogy leírja, milyen különös és rendellenes cselekedetek történtek. Nos hát, én is csak azt teszem. Azt történt, hogy Fischer-Zsigmond pékmester egy idő óta rendkívül nyugtalan volt. Nyugtalanul viselkedett, ahogy környezete mondja. Fel és alá járt, ingerült, szórakozott volt. Ez a nyugtalanság ugyan szerény nézetem szerint csak akkor feltűnő, ha felteszem, hogy a pékmester csak úgy. Mindenok nélkül volt nyugtalan. A környezete szerint ok nélkül volt az, mert hiszen a bolt jól ment, a pékmesternek vagyona volt, család egészséges, a pékmester gyomra redben van. Mihelyt azonban felteszem, hogy a pékmester valami egyéb ok miatt volt nyugtalan, mint pénz, család és gyomor, akkor a szórakozottság és ingerültség egyáltalán nem természet ellenes. Tegyük fel, hogy a pékmester tűnődött, több valamin. Ha az ember tűnődik és több valamin, akkor nagyon természetes, hogy szórakozott. Az volna természet ellenes, ha nem volna szórakozott. Nos, tehát a pékmester csak ugyan több és tűnődött valamin. Az csak hamar kiderült. Családja ugyanis nyugtalankodván miatta Érdekes, szóval a család is nyugtalan volt, és mégsem vitték a családot a téboidába. Szóval pihenni küldte a pékmestert Purkersdorfba. Purkersdorfból visszatérve a pékmester látszólag nyugodtabb is volt, már nem szaladgált fel és alá, vagyis már nem töprengett és nem tűnődött. Sokkal nagyobb baj volt, a pékmester cselekedni kezdett. Egy reggel körlevelet nyomtatott ki a környező lakossághoz, amelyben bejelenti, hogy olcsóbban, lényegesen olcsóbban akarja adni a kiflit és zsebjét. Rá akar fizetni a kiflire és zsebére, csak nem ingyen akarja adni. Meg is indokolta, hogy miért? Azért, mert segíteni akar az emberek nyomorúságán. És hogy a téboly logikája még teljesebb legyen, a pékmester fogta magát, és személyesen megindult kosárral a kezében kihordani és szétoztani a kiflit. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy az eset Megéret a tébolydára. Hát, lássuk csak. Ha a pékmester például Napóleonnak képzelte volna magát, és kiáltványt intézett volna a fasisztákhoz, tisztára a kiáltvány fogalmazásán múlik, hogy most becsukják-e, esetleg tébolydába, esetleg börtönbe, vagy vezérnek nevezik ki. Ebben az esetben még erősen ingadozott volna a diagnózis. Már valamivel veszélyesebb lett volna a helyzet a tébojda irányában, ha a pékmester például hentesmesternek képzelte volna magát. A hentesmesterség elég határozott hozzáértést követelő valami ahhoz, hogy a hentesmesterek megállapithassák ebből a rögeszméjéből a pékmester őrültségét. Az adott esetben azonban, ismétlem, egészen biztos volt a tébojda. A pékmester ugyanis pékmesternek képzelte magát. Pékmesternek képzelte magát a szónak egészen eredeti és valódi értelmében, mely szerint pékmester az az ember, aki a kiflire és kenyérre éhező emberek számára kiflit és kenyeret süt, hogy ne éhezzenek. Hát, ez volt az, amin a pégmester tűnődött és töprengett. Egész addig, míg haza nem ért Ha tovább töpreng és tűnődik, és nem teszi meg azt, amire tűnődés és töprengés közben rájött. Talán soha nem derül ki róla, hogy tébolyodott. Mert a tébolyt addig, míg agyállományi elváltozást kimutatni nem lehet, kénytelenek vagyunk egyelőre így definiálni. Őrült az, aki megteszi, amit gondol. Akkor is, ha azt nem szokás megtenni abban a korban is azon a helyen, ahol az illető él. Őrült az, aki úgy cselekszik, ahogy jónak látja. Akkor is, ha azzal önmagának vagy másnak azon a helyen és abban a korban bajt okoz. A pékmester is érezhette, hogy vele valami baj van. Valami nagy baj történt vele, amikor megindult abba az irányba, amit a belátása és értelme és érzése kijelölt. Azt olvasom, hogy mikor a mentők eljöttek érte, nem hökkent meg, nem csapott lármát, nem ellenkezett. Mosolyogva bólintott, majdnem felszabaduló sóhajjal. A kezét nyújtotta, és csak hamar kiderült, hogy... Nagyon jól tudja, hová viszik. Várt rá, számított rá. Nagyon örülök, hogy elvisznek a lipót mezőre, mondta. Az egy csendes hely. Jól kialhatom magam, hogy is olyan álmos vagyok. Aludni akart a pékmester, mint aki rájött, hogy valamit elhibázott. Ugyanakkor, mikor egy másik hibát, egy élet hibáját jóvá akarta tenni. Nem meghalni, csak aludni. Pénteki napon vitték be. Hát nem használom fel az olcsó, ízléstelen hasonlatot, bármennyire is kínálkozik. Ama, mesterrel aki egyebek közt pékmester is volt, mikor öt kenyérrel ötezer embert lakatott jól, holott abban az időben és azon a helyen az volt a megállapodás, hogy öt kenyér csak öt embernek elég. Csak annyit, hogy vannak jelek, amik azt mutatják, hogy isteni lelkének legmélyén is rendjén valónak érezte a szörnyű félreértést a képtelen és gonosz ítéletet, mely megvolt írva eleve. Mert ez a képtelenség és ostobaság és félreértés rendet teremtett és békét az ő lelkében. Ahová valami halvány, derengő kis gyanú fészkelte be magát, önmagával szemben egy nappal előbb. Amikor a hűs ligetben így szólt a lelkében támadt kísértethez. Mégis ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy ő akarja. Ezt a gyanút, hogy a jó cselekedet mindig és mindenütt jó cselekedet e valóban. Egy módon lehet csak eloszlatni, aludni egyet rá, Aludni. Esetleg három napig. Esetleg háromszáz évig. Esetleg három ezer évig. A megváltás történetében úgy érzem túl hangsúlyozza korunk a keresztet, a feltámadás rovására.